Далі її слова не мали ані значення. Можна було попросити, щоб мати сходила до того бісового попуткомбінату, адже зараз тільки обідня пора. Але на таке приниження я піти не міг. Я відчинив двері кабіни, як раптом спинився. Так, зараз лише обідня пора. Але звідки ж мати Глорії знала, що дочка не ночуватиме вдома, а піде до коханця? Виходить, Глорія сказала їй про це вранці, ідучи на роботу. Ми попрощалися з нею десь о шостій ранку, вона вислизнула з моєї постелі, тепла і щаслива, обцілована на прощання, двічі насичена цієї ночі. Микола Мефодійович заїхав за мною о 7. Глорія йшла на роботу десь о пів на восьму. І тоді ж сказала матері, що не прийде ночувати? Чи подзвонила пізніше? Невже я маю справу не лише з фізичною калічкою, але й потворою в душі, бездушною лярою, котра відразу ледве спекалася одного коханця, Побігла до іншого. Я ступив крок, спинився, рушив далі. Знову спинився, поводив безтямними очима по готельному вестибюлю. «Як же мати Глорії ненавидить свою дочку?» – подумав я. Мені не хотілося ані їсти, ані пити. Проте я зайшов до зали. Підійшов до столу, за яким сиділи Микола Мефодійович і його знайомий. Я привітався і дізнався, що переді мною суддя Такито. Суддя Такито навіщось був потрібен Миколі Мефодійовичу, я сів, налив у склянку мінеральної води і випив. «Що ви хочете замовити собі, колего?» – спитав мене суддя Такито. «Перше березня. Ти просто звичайнісінька лярва», сказав я Глорії. Вона не обурилася, не вийшла, грюкнувши при цьому дверима, не вдарила мене. «А вже ж я лярва», сказала вона. «Лярва, яку ти любиш. Ні, ліпше кухаєш. Трахаєш було б надто вульгарно». Я рушив до неї, стиснувши п'ястуки. Глорія не злякалася, не відступила. А її очі, як це вже було, стали поглинати мене, розширючись до неймовірних розмірів. У глибині цих страшних очиск ішов я назустріч ще одній Глорії, я вже бив її, топтав, знищував. А вона не тільки не захищалася, а навіть раділа і сміялася. Я спинився перед Глорією менше, ніж за пів метра. Без сило впали мої руки. Перш ніж ударити її, я встиг збагнути. Вона саме цього і чекає. Але не тому, що Глорія любить біль. Ні, навіть необережний доторг до рубців на її тілі завдає їй нестерпного для неї болю і ще нестерпнішого душевного страждання. Вона бажає, аби я зрівнявся з ним, тим невідомим коханцем-садистом. «Ти перемогла, – сказав я, – і ти можеш вважати себе вільною». «Але я не хочу бути вільною», – сказала Глорія і уточнила. «Не хочу бути вільною від тебе. Ти вважаєш, що між нами, що ми?» «Так. Після цієї ночі? Але ж ти досі користувався мною?» «Не користувався, а кохав», – ледве стримав Ястогін. «Вибачай». Мабуть, справді кохав, а надалі просто користуватимешся, як і той, до якого я ходила цієї ночі. Так буде ліпше і простіше. Для кого простіше? Для тебе і для мене. Для тебе насамперед. Так, це було б простіше, майнула в мене думка. Але я її відразу прогнав. Подивувався прозірливості потворної дівчини, котра стояла переді мною і вже починала тремтіти. Навіщо ти хочеш, щоб я зневажав тебе? Я сама себе зневажаю. Хоча ні, я живу так, як умію, як можу. Хотіла б жити, як хочу, але... Ти ж сам розумієш, що це неможливо. Особливо в моєму стані. Вона простягла до мене руки і сказала, «Повір, я не можу відчувати себе винною і просити прощення. Це було б нещиро, бо вчора я не могла стримати себе, коли він мене покликав. Я належала йому, як належала і тобі. І хочу тобі належати. До того ж, я тобі потрібна, бо ти прагнеш дізнатися про таємницю цього міста. Отже, таємниця все-таки є. Ти міг би про те і не питати, бо я все одно не відповім. Погоджуйся, Георгію, але тоді ти повністю зненавидиш мене. Ти нічого так і не зрозумів.